Niin. Oletko sä varastanut mun auton? Mitä? Oletko sä varastanut mun auton, hei? Kuka siellä on? Minkä takia sut on nähty ajavan mun autolla? Millä autolla? Semmoisella Fiatilla, sut on nähty ajavan mun Fiatilla Mä oon Fiatilla Niin, ja se on mun auto Se on multa marraskuun alussa varastettu Mulla on kuitit siitä kyllä, että on autoliikkeestä ostettu No mä en tiedä mistä sä olet sen ostanut, mutta se on kuitenkin Tai mitä kuitteja sulla on, mutta se on mun auto, joka on multa varastettu marraskuun alussa Missä se on nyt? No se on mulla kotona. Miten se voi olla mahdollista? Siis se on Herran jostais Jumalauta, se on mun auto. Sä ajelet mun autolla siellä vai? Ymmärrätkö se yhtään nyt mistä mä puhun? Joo. Sä olet ajanut mun autolla niin, mulla on aivan yksi helveti hailee mistä sä oot hankkinut sen auto ja, ja, ja mitä papereita sulla on siitä. Mutta se on multa marraskuussa varastettu auto ja nyt mä oon kuullut että se on jossain helvetin kirkkonummella. Ja mistä se No mä oon Seinäjoelta itte. Oletko no, poliisille ilmoittanut? No totta kai mä oon poliisille ilmoittanut, mutta eihän ne mitään tämmöisiä muutamat arvoisia autoja rupee mistään etsimään. Sä ei ot... kuule, se ei ole mun ongelma. Sä oot ostanut varastettua tavaraa ottamatta selvää, onko se varastettua vaiko eikö. Sekin on rikos Suomessa, jos mä mun käsittääkseni. Just. Nyt kuule paremmin homma toimii sillä tavalla, että... minä no, kuinka se on saatu sitten autoliikkeen nimiin? No siitä mä en tiedä, mikä ihme autokauppa, sulla on jotain ihme trokarikauppiaita. No, miten sä oot saanut sitten tämän numeron, koska en mä edes no kyllä mä ihan... nyt, kyllä ne autorekisterikeskuksesta laittovat, että tämä on nykyinen haltija tai käyttäjä vai mikä helvetin titteli se on. Juusten, sä olit itse Seinäjoelta. Mä olen itse Seinäjoelta. Hmm. Niin. No, tota hei, Tässä tällä. mä pääsen tuossa 4-5 aikaa töistä. Hyvä. Niin... Mä käyn tuossa polisaisemaan vähän kysäisemässä. Mä olen nyt jo ajelemassa sinne kirkkonummele päin. Että tota...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 Annas, mä mietin. No mä soitan sinne poliisin niin saatla käymään täällä itse duunipaikalla. Soiteta päivänä. Soitetaan poliisit ja soitetaan vielä Arikin selvittelemään tätä tilannetta lisää. Kuka se on? Kuule, mä näytän sulle Arin, se on mun saksanpaimen koira. Ja se nauraa toisella linjalla parhaillaan.